Itt? És most, Küzéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Idomit gassak kezéhez, gyúrjon belőle kis harangot, Csiget, lovacs ne kérje számom, a búnya grém furcsa jóság, egy formátlan szomorúságon csepet sem segít a valóság. De hogyha szépen, megdéldelgeti az ölében, s csinál a búbor, búbapát, tükörbe néz a hülye bánat, s mert a bánat egy híjú állat, elvigyorogja tál magát. Győrjön belőle is kis haram Csigált lovacs megérje számon A búanyagrém furcsa jó szág Formátlan szoborúságon Cseppet sem segít a valóság De hogyha átöleli szépen Megdédelgeti az ölében, s csinál a búból bubabát, Tükörbe néz a hülye bánat, s mert a bánat egy híjú állat, elvigyorogja tát, hogy ki mikor fog bennünket hallgatni belesegíthetem kegyedet az adásba? de abban maradtunk hogy nem tetszik izgolni, még nem tetszik az adásba de veszünk még levegőt hányat? helyes akkor kortyoljuk még kettőt, hármat, még mindig nem vagyunk az adásban Most is, is, is, is, is, is, is, is ismerjenek meg a hallgatók egy oroszlánt, akkor most nyomok egy gombot, jó? Milyen teát tetszik ünni? Rújibus teát. A Kari Györgyi, aki ma és holnap azaz csütörtökön és pénteken az ismétlés szempontjából ez nem lesz mérvadó, mert pénteken már tegnap lesz. Legközelebb mikor lesz péntekhez képest? Lehet azt már tudni? Azt nem lehet tudni. Ez attól függ, hogy hívják-e valahova, vagy sem, az előadást. Egyelőre ide két előadást kértek. Hogyan jött létre ez az előadás? Nagyon egyszerűen Parti Nály Lajos megírta ezeket a meséket. Először az ésben jelent meg, én ott olvastam. És akkor szerettem meg egy nyáron, júniusban, de akkor csak olvasgattam. Aztán megjelent a környék, és mondjuk ez nincs kapcsolatban azzal, hogy előadást született belőle, hanem... Azt megtetszik mondani a riporterbácsinak, hogy mi tetszett meg benne, ugye ezek zömében vagy talán kizárólag az ésnek a páratlan oldalán megjelenő nem túl hosszú szösszenetek voltak, amelyeknek mindig volt valami valóságalapja, és aztán valamiféle arhaikus nyelvezettel meglettek írva, mint valami népmesék. Na hát ezt tetszett meg benne. Az, az arhaikus nyelv, az a népi nyelv, a tájnyelv, ami egyszerre a székely tájnyelv, meg a magyar, hát, kinek mi tetszik, palóc, én többnyire a palóc nyelvet éreztem meg benne, és az, hogy ez a, ez a kormány szereplőihez, illetve a korvezetőihez kötődtek ezek a mesék. És ez olyan elementárisan nem stimmelt, illetve stimmelt, hogy hogy nem lehetett más, csak úgy uh, csodálattal nézni. Azt akarom kérdezni a művésznőtől, és művésznőnek is csak azért szólítom kegyedet, soha az illeve nem szoktam embereket művésznőnek szólítani, egy netesség félne a bácsitól, hogy azt nagyjából lehet tudni, hogy ugye abban maradtunk, hogyha Kibírjuk, akkor fél hétig beszélgetünk, ez az ismétlésnél nem lesz mérvadó, mert mondjuk kilenckor megismétlem, az fél hétig nem fog tartani. De megtetszik majd nekem mondani, hogy időnként olvas -e nekem valamit, vagy pedig irodalmi szemelvények nélkül maradunk, vagy hogyan fogom ezt majd megtudni? Hogy én most így mondok egy szöveget? Az a kérdés, hogy van-e a nénének ehhez kedve? Hát mondhatok egyet például, de nem az egészet. Rendben van, ne tessék e, fenyegetőzni. Ezek elég nehéz szövegek, meg hát, na jó. Ezeket kívülről olvassa a néni, vagy pedig olvassa a néni? Ezeket a néni kívülről mondja. Ejha. És hányat tud a néni kívülről? Hetet. Hetet, mint, mint ahogy ez hílik is. A hét Á hát jó meg a fákjás menet. Hétmeséből áll az este. Tudom, van még más szereplő is. Igen, van a Huszár, aki, aki táncol, és van a Négyzene dudás. Ez egy milyen hosszú este? Elég hosszúak, 55 perces uh -huh. adás. Ez kihatározta meg, tehát ki hozta létre ezt az estet? Én. Kegyed? Megálmodta? Igen. Megálmodtad? Megálmodtam, igen, megálmodtam. Hát először csak a meséket, amiből hármat tudtam, és, a, ja igen, az egyik barátom, László Kisdezső képzőművész volt a hibás, vagy ludas ebben az egészben, hogy egy kiállítás megnyitóra meghívott engem, és azt mondtam, hogy én most ezzel foglalkozom, hogy népmeséket tanulok parti népmeséket, magyar meséket pontosabban. És elmondhatom e ott, hát mondjuk egy képzőnvészeti egy kiállításon, tehát egyáltalán nem stimmel, de mivel a Dezső is elég jó fej, tehát ezt így elmondtuk, elmondtam, és aztán a nyitott műhelyben a Fintalacierről hallott, akkor a nyitott műhelyben volt a Parti Nagy Lajosnak egy könyv bemutatója ebből a könyvéből, és meghívott a Laci, hogy mondja, el a szerző jelenlétében, mondjam el ezt a hármat. És akkor, mivel annak sikere lett, egyszer csak úgy, így aztán így lett ez. Ugye ezek a fülkelforros történetek ebből számtalan van, ugye ez nem most kezdődött. Mi alapján lett kiválasztva az a hét, ami ki lett választva? Ezt már mondtam nem magának, hanem úgy általában, hogy... De Amikor ön, önnek a néninek tetszik beszélni általában, azt én nem biztos, hogy tudom. Hello. Hello. Én csak azt mondom, hogy amikor önnek tetszik beszélni általában, azt én nem biztos, hogy tudom. Ja, igen, igen. Tehát, de barátságos. Mondtam, hogy barátságos leszek. Tehát, ami nekem... Egyébként az, hogy kegyet izgul, az mit jelent, hogy folyik örül az izzadság? Vagy hogy képzeljem el azt, amint maga fél attól, mert riportot ad? Reszket? Nem szeretek riportot adni. Általában szeretem is, nem szeretek. De... Ahhoz képest, hogy színésznő, szóval akkor mégis aki ki kell menni. De hát azért, azért, igen, hát ez a feladat, két feladat van egyszerre ilyenkor, legézni ezt a... Természetes pánikot, van, akinél nincs, van, aki boldog, ha látják, valószínűleg én is, és aztán megdirkózni a feladat. De ha már kint van a simpadokor, azt már viszonylag jól tetszik bírni? Tehát nem akar elmenekülni a színpadról azonnal? Hát úgy elmenekülnék, ha nem lenne dolgom, de mivel hála Istennek feladattal vagyok ott, ezért igyekszem arra figyelni, tehát nagyon figyelni arra, amit csinálok. És a művésznőnek nem tetszik az időmúlásával párhuzamosan csökkennie ennek a félelemnek? Nem, az időmúlásával egyre inkább nő. Hát elmondhatom azt az anekdótát, amit mindig, de hát nem tudom, hogy van -e erre. Ja, ne lenne? Közben írom, és hogyha netán egy mesét lehetne belőle írni. igen? Nem, hanem, hogy a nagyon híres angol színészünk, nem a miénk, hanem a Laurent van szó, aki már lohaggá volt ütve, és már majdnem megkapta a színházat, minden sexpész szerepet eljátszott, és akkoriban már csak egy üveg viszki elfogyasztása után tudott színpadra lépni, annyira félt, és amikor már ez az egy üveg vízki sem segített abba, hogy ö, berekasson álljon, és szövegkegyen esen a színpadon, akkor úgy döntöz, hogy egy évre szabadságolja magát. És ez így is lett. Tehát, hogy De most én azt értsem ebből a történetből, hogy a művésznőnek alkoholistának tetszik lenni? Nem, nem. Ebből azt kell érteni, hogy az idő múlásával és a és azt és a szakma gyakorlásával nemhogy ő csökkenne a félelem, vagy a pánik érzet, vagy a felelősség érzet. Hát itt inkább erről van szó, hogy az emberek. Egy... De most akkor én kívánjak a művésznőnek rövid életet? Hát rövid életet? Hát azt nem árt, ha kíván, nem fontos hosszan élni. De hát a művésznő már sokkal hosszabb ideje él, mint Petőfi Sándor. Igen, ezt mondhatjuk. Azt mondja meg nekem, legyen szíves a művész hogy mi alapján sikerült ezeket a ruhákat részint őneki, részint Szokolai Dongó Balázsnak megtalálni. Az is, az, az is a te terméket? Te tervezted? Vagy ez hogyan jött? Nem, nem. A bozó Mara az én drága nagyszerű tervezőm volt, Mara aki a Bozsi Kivetnek tervezett a kabaréba egy hasonló, de nem ilyen szép ne nem népviseleti ruhát. És én ez a... egy igazi népviselet, vagy ez valami népviselet paródia? Egy fiktív, igen, mondjuk ezt, egy fiktív népviselet. Mert Melyik ország? Fegyver, magyar. Igen. Ma, tehát magyar semmi székely nincs benne, mert matyó a fejdísz, és mivel egy semreges fehér szín van rajtam, ami azért mégsem semleges, mert piros kötény van előttem, és a fejdízben piros-fehér zöld gombócok ö, vannak építve a matyó fejdíz szerint, azt a hagyományt követve, ezért ez egy piros-fehér-zöld letisztult viselet. <gül> semmi néptáncos cipőben vagyok. Meg a szoknya is úgy épp, hogy térdig él. Ér? Térdig ér. Pont térdig ér. És miben van öltöztetve a bőrdudán kísérő szokolai dongó Balázs? Ez az viseletben van, csizmával, és, és árvalányhaj kalapban ül, és saját bőrdudáján tudál. Mindig más, vagy mindig ugyanazt? Mindig ugyanazt. Ez meg van határozva, itt fokozódik a hangulat, és e, e, tulajdonképpen szabadságharcos nóták vannak választva, és, és a kezdetén azt furujával játszik egy bevezetőzenét, és aztán a húrok közé, illetve a dudak közé csap. Az különösen jó, amikor az ember a dudak közécsap. A huszár szerepében pedig Vati Tamásról mit kell tudni? Hát Vati az nagy, nagyon szeretett táncos általam, nagyon szeretett, sokat láttam életnél, és mindig lenyűgözött a humora, ami egy nem felépített humor, bár ő azt mondja, szóval úgy egyszerűen fakad belőle, ezt nem, nem lehet, bár civil, de azért nem annyira humoros, inkább szövegében, de ha a színpadra kilép, akkor minden mozdulata. És nekem... Az kellett, hogy egy olyan táncos legyen mellettem, akit rögtön természetesen 20 képzeltem, mert hát itt vagyunk a kellős közepén, tehát olyan nagy, nem ugrottam gondolatban, csak pont annyit, amennyit kellett. És akkor ő, tehát szabadságharcosan, tehetjük úgy is, hogy akár János vitézként, de mindenképpen ami mi vezérünk. De ő is ennek meg fölruhában. Igen, honvéd ruhában van. Vannak-e vetített képek, vagy mi az, ami a háttérben látható? Nem, az egy festett, hiperrealista kép, amit a, az Operaház egyik díszletfestője festett a számunkra. Egy hortobágyat ábrázoló kép, amin van természetesen egy hajnali kép. E mert szeretel a mesék között József Attila és a Károlyi szobor, és ők hajnalban hagyták el az országot. Kelet felé? Ha, igen. igen. Nyugat felé, bocsánat. De, ha az Alföldön vagyunk akkor olyan mentek el nyugat felé? Nem, ez az Alföld Ben az ő jelenlétük csak a hajnal. Ja, értem. Ha, ha, hajnalodó. Tudja, amikor azt mondom, hogy értem, akkor csak az önkedvén mondom, hogy értem, mert nem mindenben értem, de nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk békés véget érne. A, a magyar mesék az a négy nyelvén íródott, ö, társadalmi közérzeti novella. Itt most meg is kell, hogy álljunk egy pillanatra. Azt kell, hogy kérdezzem kegyettől, hogy ilyen esteken, amikor ilyen részt szoktam nagy ritkán benni, akkor mindig kuncogni szoktak, és akkor az ember egyszerre érzi magát nagyon benfentesnek, és a nagyon sok bennfentestől pedig nagyon kínosan. Ezek mennyire ilyen bennfentes estik? Tehát ide az ellenzék megy, csak nem merik kihúzni a szabjáját? Hát az, hogy az ellenzék jönne, nem hiszem, hogy jön az ellenzék, illetve vannak ellenségesen ülőn tehát akik így nagyon tört. ez többnyire az első sorban itt meg kell állnunk, ez egy nagyon fontos dolog, amit kegyed mond, aki elmegy az ön parti nagy Lajos estjére az pontosan tudja, hogy mit fog kapni? persze, hogy tudja és az első sorokban ülők, ők valójában a kormánypárti kritikus ellenzék? ne ö... tudjuk hogy ők a kormánypárt, ők az ellenzéke a műsornak ők az ellenzéke a műsornak, de ezt kétszer fordult elő. És akkor mit csinálnak ők? Végtelenül tartózkodóan, és rendkívül következetesen, mosolytalanul, és <gül> fofával nézik végig ezt az előadást, tehát még véletlenül sem mosolyognának egyetlen folyén. És a művésznőt ezzel lehet provokálni, vagy sem? Nem, mert én megtehetem azt, hogy másféle nézek, és meg is szoktam tenni, de mindig meglepődöm ezen. De valószínűleg azért nem tudnak kimenni, mert az első sorban ülnek. Azt kérdezem a kisasszonytól, aki nem biztos, hogy kisasszony, mert a maritás státuszával nem vagyok tisztában, hogy ez egy politikai eseménye a maga színházi minőségében, most mondjuk csütörtöken és pénteken este a trafóban. Vagy ez egy irodalmi est, és ez egy nagyon fontos különbségtétel. Ö... Ön tehát politizál-e azzal, hogy ezeket adja elő, vagy mindenki azt értelmezi bele, amit akar? A is politizált, amikor ezt írta, de éppen attól olyan ö, nagy sikerülek ezek a mesék, hogy sokkal több lett, tehát hogy művészi rangra emelte ezt a ezeket az írásokat és novellákat épp a nyelvezet által. Tehát ez nem csak egy szintra találékonyság az ő részéről, hanem ö, olyan formát talált, ami ö, nem csak a poénok miatt bravúros, hanem egyszerűen lenyűgöző. Tehát akkor most itt van az ideje, hogy én mondjak önnek egy pár sort. Ki is kapcsolva a mikrofont? Ja, ki is kapcsolja, akkor... Az én mikrofonomat kapcsoltam ki, nem a maga telefonját raktam le. <gül> Jó, de na de most akkor nem tudom, hogy ez hogy fog gyorsan ez a váltás sikerülni, de megpróbálom. Egyszer volt, holnám volt. a volt, hogy álső fűtáfó többen élveszte a jeleket, volt real jogfüle többes, azért volt keral hogy azt olvasom, ki belőlük, amit csak akar. Hogy például új törvények világodjunk Európa fele, melynek első parancsolatja, nekünk szól, kik a turulba szilátünk, az erős népek erősödjenek a gyöngét, már húlyanok fél a büdös csipába. Mikor aztán eloló volt, el egy megvilágosodásol össz. A sumér, úristen, Turulőskét idejtette meg a magyarok bodogasszonyat, Így lett első for Krisztus urunk maga, de ez hogyan? Ez tödleges tudtó, hanem végre törul szarny nőtt a hatan, akkor ocka, hogy kettő egy madarnéter volt a feszálja, ahol szöröpelt, s törözött, egyszer meglátott od valami csillogó, nem egy nyerő kéthoz, kérte a mogó nemzetbiztonsági volt, de smálás csapott réjó, mert a védődzlégy feltekettej a korjához, ami őt még hidettó. Na nem folytatom tovább. Viszont nekem van egy kérdésem, ugye? Ennek a parti Nagy Lajos estnek az időpontja, és itt szeretném elmondani, hogy én ezt nagy valószínűséggel hétfő is megismétlem, hiszen lehetséges, hogy olyan nagy siker lesz, hogy egyszer majd nem csak januárban való előadják, az ismerkedjenek a népek azzal, hogy van egy ilyen este. Január 16-án, tehát ma az ismétlés szempontjából ez nem mérvadó, 17-én pénteken fél 10 órakor lesz ez a Trafóban, a kontra klubban. Tehát nem valószínű, ebből adódóan nem a nagy teremben nem ez egy kisebb hely. Ez nagyjából hány férőhelyes? 50, 60, 70 Ön azt mondta, hogy önt elkezdik fél hétkor pingálni. Az előadás, ahogy olvasom, fél tízkor kezdődik. Önt fél hétől fél tízig fogják előkészíteni, vagy valamit rosszul tudok? Fél hétől nyolcig pingálnak, aztán ö, van hangpróba, és van világításpróba. Ö, Ennyi. Kilencre ezzel készen vagyok, és akkor fél tízkor... És akkor kilenckor lehet elkezdeni megint izgulni? Hát ez az. De akkor már ott vannak a dongójék, és akkor már akkor az már vidámabb. Tehát Persze... velük nem fogok tudni uh, rivalizálni, de azért viszonylag jól viselkedtem? Nagyon jól viselkedtem. Nagyon igyekeztem. Nagyon elfáradtam, de nagyon igyekeztem. <gül> Jó. Nagyon sok sikert kívánok ezekhez az estekhez, és egyáltalán. Én köszönöm szépen. Kedves Kari György, így január közepén is boldog új évet kívánok. Viszont kívánom. Hajrá. is, meg a nézőknek. Hallgatok. A nézőknek is. Viszont hallásra. Ha végre itt tavasz, és rügyre rügy tapos és az ajkunk föl jár, Mint barbi villamos. Ne légy új, Bambi, már! Ma a pep szívem, A feelingemre nincs szavam, Csak fújom és meg szívem. Jaj, úgy, élvezem én az élet, ottan annyira gó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Állj magadhoz, ó, hatalmas big nekem, s még fullig a száj, a boldogság lecsöp, love láftól, égsz az ajkomon, de extra ingyen, kecső. Ha ah, Végre itt az űsz, a nagy pizzériás, deres fején hallas, meg is. Tojás Az elmúlás szere Már épp betennek, neki De Red Bull Mindig csúcs szuper És végan Megkergeti Jó ja. az félet otan annyi afres go látok hallok és még ha még Hú, mely szájról szájra Rahul, és de gre újra hogy mást se hallani. Hát így lehet, koncert alatt, mint végig csak tapslát Und wie fitness hat doch A Zenepress Gábor parti nagy Lajos Locovox, Routing tang egy zenemasinista könyvéből illetőleg CD-éről származott, maga az est, január 16-án, csütörtökön fél 10 és január 17-én pénteken fél tízkor látható és hallható a Trafó contra klubban, a Ferencvárosban, a misrtönök eredetileg 16-án csütörtökön 6 és fél hét között, kora este, majd 17-én pénteken. Hallgathatják meg Nagy valószínűséggel Fél tíz és tíz óra között És hogy pozitív Gondolkodásomról tegyek tanúbizonyságot Abban a reményben, hogy nem csak a trafóbárban Illetve nem csak a trafó kontraklubjában Hanem máshol is látható és hallható lesz Így 20-án Hétfél is megismétlem Fél tíz és tíz óra között Elérhetőségem Én Fiala János voltam A elkészítésében Csalóck is volt segítségemre Dörö pont Fialajanos kukac gmail.com Szignálhegyek Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János